O colectivo OPAI presenta O Faladoiro Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global En Radio Filispín Boa tarde aquí Chegando Todos moi puntuais ao programa O Faladoiro Sabes que estamos na emisora libre Comunitaria, a túa emisora favorita Radio Felispín 93.9 do, do dial Transmitindo tamén por Internet para todo o planeta aquí Ignacio se incorpora Como último Ose Convidado ao programa Do propio Do propio colectivo Porque eh, estábamos votando de menos Porque estábamos empatados, invitados e Membros de, do colectivo eh, Ignacio eh, Deshace o, o empate Decía que se podía escoitar este programa E seguro que o escoita xente por, por internet Lonse de, de Ferrol Por o interese do do tema. Fai tempo que queríamos falar de, deste tema, no foi foi eh, penso que que no seu día quería falar de, acerca da enerxía, a sostenibilidade e moitas máis cousas, non? E bueno, foi tomando corpo o, o tema ao longo de do, dous tres meses, non? De pronto chegou o apagón e, Puso encima, en riba da mesa e con toda a actualidade e entón dis, disemos que non podía non podía xa, eh, demorarse máis, non? Bueno A verdade é que a xente de, de Filispín somos bastante atrevidos Somos capaces de falar de calquer programa Pero tamén temos eh, senso común E sabemos que hai xente que está moito máis preparada Necesitamos esos primos de Tumosol Que venha ao programa a reforzar as nosas creencias, e ideas ou suposicións non? E para falar da enerxía e sostenibilidade pois pues hemos pensado hoy en, en ter dos eh, invitados de del uso, no? Empezando pola miña esquerda, Xosé Manuel eh, Golpeacuña. Eh, o conocedes eh, moitos, eh, Xosé Manuel é consultor enerxético, eh, pertenece e parte da da dire dirección de Nosa Energía, unha sociedade cooperativa. Aquí o, o cooperativismo pois pues, eh, puntúa moito, moi alto. Eh, traballa na Fundación Enerxética da Diputación da da Coruña. E, bueno, penso que, que vai ser Uno dos dos, dos invitados que, que nos asuden a, a centrar os temas ¿no? eh, Por outro lado está pues, un bello amigo ¿no? al, al cual estoy pues, agradecido De que este ouxe ou aquí Eh, a verdade é que facía algún tempo que non llevia Pero sempre que nos hemos necesitado un a outro, outro a un eh, Pois eh, aí estamos, non? Porque lle eh, conocí cando era un rapaz eh, Estudiando aquí Industriais en, en Ferrol eh, Uno, uno deses xovenes que, que, que desearías que nunca se marchasen de, de Ferrol, non? Junto con Oriol, su amigo del alma os Oxen día decano do Colexio de, de Enseñeiros Industriais de, de Galicia, non? Sacho Beu, ¿no? Sacho Beu, eh Beu, eh, Fernando, verdad? Sí. Eh, bueno, terminado a carreira, eh bueno, pues, como tanta xente nova de, de Ferrol, pois pues, tamén marchou de, de aquí. A parte de enxeñería industrial, pues, se doctorou en, en eh, economía, en dereito, eh, fixo eh, so, so, o so doutorado sobre de desenvolveiro sostible. E formándose sempre, o sea, de, de teoría de que hai que seguir estudiando sempre e por eso ha chegado donde, donde ha chegado no ha estado ligado nesa de Coruña moitos anos en os temas eh, que tiñen que ver precisamente co enerxía, ¿no? E hoxe en día pois pues, está es na Xunta de Galicia, que que engañou na oposición, aí sí. está na Dirección Xeral eh, de de Industria e precisamente en temas eh, de enerxía, ¿no? Entón, penso que con Sóx Manuel é eh, máis eh con Fernando eh, nosotros tres, Ignacio, Cesio e maiseu, poderíamos estar calaos, pero nin de broma. <risa> no, no, nin de broma, non va a ser fácil, non. <risa> eh, pero bueno, eh darvos as grazias, eh, sos Manuel e Fernando, de verdade que apreciamos moitísimo que estedes os eh, aquí, Fernando, eh, como sabedes, pues, eh, non reside en Ferrol, aunque leva Ferrol nas súas eh, venas e pero bueno, ha tido que, que vir desde Santiago e pero bueno, aquí aquí aquí estamos. Moitas grazas e vamos adiante. Eh, bueno, como foi eh Cesio quen eh, eh, empezou a falar deste programa, pois pues, ao millor, pois pues, fala de tu libro para sí, para pesar. Eh, eh, inicialmente cando propuxen este programa, a miña ideia iba máis, comentei nos demais de o do recordando a a Miguel Anxo de cando facíamos o programa de, sí. de, tanto de Consiglio e Molotov, pero especialmente o de, de Refugado de Cero, que era unha cousa que el sempre repetía unha e outra vez, o das tres erros, para aplicadas a enerxía especialmente na primeira que ha de reducir. ¿no? Entón, claro, aplicada enerxía, que significa isto? Pois que é evidente, eso creo que o ten calquera que teña medio de frente e non este cegado polos bulos e polas malas informacións, que hai que, que modificar o modelo enerxético, non podemos seguir a producir enerxía a partir de fontes fósiles o problema está en cuánta enerxía necesitamos producir é necesario seguir con este modelo ou, con este modelo con esta cantidade de consumo enerxético ou é preciso antes revisar o que necesitamos e a partir de aí empezar a ver como, de onde a sacamos primeiro o quanto e despois o como non? O onde xa sabemos que nos Que de momento nos toca nos? a nos Haber que falar tamén deso Nos me refiro a Galiza, haber que tamén falar deso Se si necesitamos producirnos Enerxía para o mundo ou Enerxía para nós. Non pero bueno cousas tan simples como un transporte racional cousa que xa falamos aquí cando falamos do, do tren ¿no? se si houver un tren de cercanías en, en Galicia, por exemplo, alrededor de, de Vigo alrededor de Coruña, alrededor de Compostela zonas fortemente urbanizadas que permitiría aforrar transporte en coche, polo tanto, aforro enerxético, toda a enerxía non é só electricidade, senón son outras moitas fontes A iluminación a, ou, ou o confort nas, nas vendas, non? Cando se fala da calefacción e demais, hoxe hai moitísimas alternativas para a calefacción que pas, non, non teñen por que pasar a forza por gas ou fuel ou... Bueno, fuel xa non, pero gas ou gasoil ou o carbón, xa aquí xa non se usa nunca... Xa, creo que xa nunca se usou, pero xa electricidade. non? Pues, cosas tan simples como esta ¿no? facer contas e ver realmente cuánta é a enerxía que necesitamos E unha vez que, que Fagamos eso, havería que mirar Como a producimos bueno, pues, eh, Penso que si, se si O xa centrou as, eh, a súa intervención eh, A finalidade que, que nos propuso no seu día Para a audiencia, para que sepa De que vamos a falar na hora e media eh, que, que ven Pues, eh, fixemos unha especie de escaleta que non vamos a respetar, pero que si sí irán salendo todos estes temas ¿no? que o modelo do consumo enerxético, o balance de enerxía producida a consumida en Galicia e sus diferentes eh, eh, fontes en consecuencia, cual sería para cada un de nós o modelo enerxético ideal para Galicia como unha isla energética ahora ben, el papel de enerxía producida en Galicia en un contexto xeográfico máis amplio España, Europa É dicir, ten sentido falar de un nacionalismo energético? Eh, ten sentido falar de compensacións eh, eh, para Galicia nos temas enerxéticos? Falaremos da entrada do hidróxono na, na ecuación da, da enerxía, que é un tema fundamental. Falaremos da enerxía eólica, veremos a ver se si, eh, sigue sendo unha oportunidade para ferrolterra e se estamos a aproveitar ben ou simplemente a medias. Falaremos, como non, irá salendo o negacionismo climático no en todo esto. Falaremos do, do apagón, falaremos de moitas cousas. No? Pero eu lle daría aos nosos invitados eh, bueno pues, eh, la opción de, de que falen los de dos temas que máis eh, les, les parece que de interesa a audiencia poner en riba da mesa Fernando, por exemplo. Bueno, empezou, eh, despois pasarei, daría... Unha palabra, xoso Manuel. Eh, seguindo co, co que proponía Césio, eh, eu vou a facer unha, unha reflexión eh, que non quero posicionarme, porque realmente é moi difícil posicionarse respecto desto, sino eh, ata que punto as eh, necesidades energéticas eh, son forzadas. Por exemplo, eh, vou a poñer unha situación que se demostrou una, despois da pandemia a efectividade do teletraballo. Eh, Moita xente nos mandaron para casa eh, Reclamábamos algúns antes teletraballo Antes da pandemia E foi quedando teletraballo Nun contexto social Cunha ministra eh, de traballo comunista eh, De aquí de Ferrol Conocida por todos eh, Se vos fixades Non foron non foi capaz De impoñer Que aquelas personas Que podíamos facer teletraballo Quedáramos na casa Ven, Canto é eh, o consumo enerxético de millóns de persoas que poden traballar desde casa e que van a un posto de traballo polo que se chaman as jefadas porque un jefe quere eh, ter ali a esa persona eh, cantos son os intereses que moven eses desplazamientos eh, cantas eh, viviendas eh, vou a tolocar outro tema que está mm, relacionado de forma concreta eh, Digamos, colateral eh, Se vos vos fixades Os requisitos da habitabilidade De certas viviendas Son eh, excesivos Excesivos como Viviendas que se van a usar En zonas turísticas única E exclusivamente no verán teñen que cumplir os requisitos De illamento térmico Eso que significa? Que teñen que ter un illamento térmico Elevado, que teñen que ter Que teñen que ter unha serie de requisitos Que probablemente Nunca se volver chegarán a usar Entón, eu, bueno, a miña familia, a Cidadarosa Vos vou a... xa, paso a, a palabra a golpe que tal eh, Vos vou a contar unha, unha anécdota que me pasou eh, Me preguntou unha señora eh, Que tipo de calefacción ponían a súa casa eu, Pero, que caro ben proxecto No, pues, fixemos tal, nos pedimos primeira ocupación Por aquí non viñeron tal E aquí non hai calefacción Dixen, bueno, pero como está a casa? Pois pues a casa fixemos o ano pasado, acabamos o ano pasado eh, non te, Está perfectamente aislada, está orientada ao sur E eh, fomos tirando con radiadores A miña pregunta foi Mira, eh, fostes tirando con radiadores? Sí, é porque non vas a seguir tirando con radiadores? Por exemplo, nun sitio como Villarcea Rosa Que ten un clima moi benigno Ferrol mismo, ferrol mismo Cantos días fai frío real en ferrol En todo o ano Unha casa razonablemente aislada eh, É conveniente Estar metendo grandes sistemas eh, Primeiro nos forzamos, nos forzamos nos Ligaban o tal o código, A meter eh, solar térmica Ahora xa está meténdose Bomba de calor A bomba de calor ten un coste eh, Moito máis elevado eh, Unha bomba de calor ten un coste moito máis elevado Cunha caldeira tradicional Xa non falamos de eh, estufas eléctricas Vale Sería obligatorio todo eso Ou estamos metidos nun modelo Económico eh, Guiado polos Estados Unidos O, o modelo tradicional Ultracapitalista de canto máis gastas Canto máis se eh, incrementa ese Canto máis E fai un efecto avalancha É es dicir, isto é es unha bola de neve Que vai sendo cada vez máis grande entonces obrigamos a xente que se compre unha casa Que só vai ir dous meses no verán E eh, que teña as mesmas características Que unha casa para vivir todo o ano Eh, claro, todo eso empecemos a pensar, en que se trata no, en repetir o modelo americano de aquí, o que hai que mover cartos, mover cartos e mover cartos. Eh, nos meten que nas viviendas temos que, primeiro, cando marxei daqui a fai 25 anos eh, lembro, cando acabamos de estudiar o primeiro que teñamos que facer era comprar un coche desde luego eh, te daba libertad, te daba non sei que non sei quanto vale. eh, despois ahora, a xente que estamos en parella eh, cada un ten que ter o seu coche porque non se pode compartir e demais. Nos venden eh, car sharing, bueno, unha serie de cousas tal, para que teóricamente se comparten coches, pero non conozco nada de compartir coches cos veciños. entonces entón, eh, canto dese consumo é necesario, e canto dese consumo está impulsado para seguir incrementando cada vez máis ese, ese modelo económico de consumo desaforado, desaforado, non? Despois, Eh, podemos matizar, podemos matizar en cuanto a si é necesario, si non é necesario, os derechos das personas, que eu quero ter o meu coche, que non é necesario, pero, eh, claro, hasta que punto, eh, si que é certo que hai se comproba que os, os incrementos, momentos de, de reducción de consumos de enerxía están vinculados exclusivamente con eh, decrecimentos económicos. Pero, eh, sin proponer en absoluto un decrecimiento, podemos... Eh, hasta que punto se está provocando un consumo de, de enerxía para favorecer pues, outras cousas. Cando antes ponía o exemplo do teletraballo, bueno, pois porque claro, se a xente vai a traballar, o caso máis conocido, xente Ferrol que acabao traballando en Madrid, a día de hoxe poderia volver para Ferrol, poderían volver para Coruña. Claro, Madrid ten que chegar a eses 10 millóns de habitantes, ¿no? entón, eh, é unha cousa importante, porque non se facilita ese teletraballo entonces son cosas que parecen... Bueno, habería que poñen arriba da mesa. Eh, a ninguén lle gusta pasar frío, eh? evidentemente. A ninguén lle gusta pasar frío, todo mundo quere ter calefacción eh, central na casa, etcétera, etcétera, pero que igual eh, igual hay que empezar tendo radiadores e solo que entrar unha habitación en vez de que un piso de 90 metros cuadrados. Porque si vos fixades hai situa moita situación, se a casuística é ilimitada pero durante varios anos vivín solo, nun piso de 90 metros cuadrados auspiciado, tamén porque había que, claro, joder al compras un piso, compras un bien grande que total, da igual, entre 70, 90 e dos plazas de garaje gustaba solteiro e eh, imaginemos eh. entonces, eh, canto deste consumo está totalmente desaforao eh, para para eso, entonces bueno, eu é unha reflexión é eh, que, sin si ser hai unha teoría económica a favor directamente do decrecimiento, do decrecimiento de parar eso, eu creo que sin chegar a eso habería que analizar que ese supuesto eh, efecto rebote de joder, non, ponemos a xente a traballar eh, mandamos a xente a traballar as oficinas todos os días si, non, que así vive do bar así vive de tal, bueno, igual non é necesario mandar a xente a traballar as oficinas todos os días pero que o do barba ia vivir igual. Entón, reflexiones varias. Xos Manuel, reflexiones varias. Bueno, pues vou intentar fiar as dúas introduccións que dixeron Césio e Fernando. ¿no? Eh, empezando un pouco polo das tres R que dicía que Césio ao principio, o mellor que temos que facer é unha fotografía para saber como estamos agora mesmo, como estamos... Días antes en esa escaleta que non íamos cumprir non que, ai, Iba por aí unha liña De em, nacionalismo energético E tal, bueno, vos falar do meu libro tamén Porque aparte de ser todo eso que dixe antes Vicente tamén son deputado No Parlamento Galego Portavoz de Energía Minas pelo bloco Nacionalista Galego É verdade que, Creo que me toca que falar É verdade Então se facemos a fotografía Ahora que estamos nesta tan, tan cacarexada Tan conhecido a transición enerxética. non Que un neua Porque a transición é un proceso que vai do punto A ao punto B. O que pasa no medio é transición. Aquí estábamos no punto A que é carbón, como se non ves unha mañana, de feito, non había, o mañana chegou, e deixamos de queimar carbón para poñer máis eólica. Então, non fixamos un proceso de transición ordenado. E vexo no emprego, vexo socialmente que afectou. Ben, aí están os datos da afiliación á Seguridade Social do veciño Concello das Pontes, non? que está aparecendo moito o Ferral da Reconversión Naval, tristemente. ¿no? Entón, se collemos esa fotografía, vemos como somos consumidores de enerxía, e produtores de enerxía como país, como Galiza, pois pues veremos que a nivel consumo, a pesar de que Fernando abogaba por, a, por un decrecemento, que non é decrecemento... Non, non, non, no, tampouco, pero por un cambio do paradigma. Pero, caso que se está producindo? Estamos a niveles de consumo do ano 95, aproximadamente. Estamos nunha transitoria descendente Cito, Falo do consumo de enerxía eléctrica Porque ah. se si estamos nunha transición onde certos consumos que ahora Estamos confiando ao petróleo ou ao gas Os vamos pasar a enerxía eléctrica Producida con fontes renovables Isto non se está producindo Eso son que temos datos Cito, En vez de estar electrificando consumos, Estamos deixando de consumir Venha certo que temos un factor distorsionante No mercado eléctrico galego Que é COa. Alcoa COA consume un de cada 5 kWh Que se producen netos Portanto, se a alcoba para, eh, baixamos o consumo de repente un 20%. ¿no? Pero, bueno, sin, sin desechar que a alcoba pare, ou desechando que arranque xa de alguma vez, ¿no? que se decida. Então, a nivel consumo estamos aí, que todavía non recuperamos niveles de consumo de, de anos pasados en, en nivel elétrico. E iso solo é o 20% do consumo bruto de Galiza, porque o 80% son consumos de, de petróleo, derivados do petróleo, tanto de gas como como combustíveis, non, para principalmente para a mobilidade, pero tamén para as calefacións. Entón, unha das preguntas que podíamos formular, non ou so, que xa formulou o CESO é e ora vamos producir máis electricidade para suplantar ese consumo fósil. Ese fago as contas sáleme que hai que montar moitos gigavatios hora, non quedaría o monte sin un eólico non no, no sei se se o que quero decir que en fin, perfectamente que, que se realmente vamos transaccionar de todo tal como estamos é imposible se non se pode cambiar unha cosa por outra hai que cambiar de paradigma como dicía Fernando temos que reducir consumos sí? e eh, hai unha paradoxa na eficiencia na mundicia enerxética que, que sempre dicen temos que ser moito máis eficientes tristemente a paradoxa de lewens cúmplice da rataula decir canto máis eficientes somos máis consumimos En escala humana dende o pleistoceno ata hoxe, pois, vimos consumindo cada vez máis, incrementase, é unha, unha liña exponencial que sube. Cada ano consumimos máis que o anterior. Entón, eu penso que é unha, unha especie de utopía, non? Entón temos que plantearnos, onde vamos a decrecer, Porque eu siquiera sí quero decir así, de claro, de feito, em eh, vouvos contar unha pequena anécdota respecto do crecemento, un dos que un dos, científico españoles que máis aboga o polo crecemento Antonio Turiel vai estar mañano no O Parlamento de Galicia, bono recibir Que nos vai contar eh, bueno, A súa experiencia neste, neste campo non? Entonces eu creo que nos temos Plantear seriamente, donde vamos a decrecer E aparece un bon camiño que te dicías Fernando, de, de teletraballo Que non ten sentido Moito exposto de traballo, ben sabemos que un edificio non se pode construir En teletraballo, pero O 80% dos postos da xunta Podía desfacelo de, Dentro dos domicilios, non? E despois hai outros moitos campos que, que abordar a, a hora de plantar raciocínio no consumo non? E despois hai que introducir outra variable na ecuación Hoxe por hoxe, nesta fotografía que estaba facendo eu Un 40% de toda a enerxía que transformamos Toda a electricidade que producimos Sal hacia fora Sal hacia a península Eu digo de chiste moitas veces Pero é, casi é certo que produzco máis electricidade No tellado da miña casa con 20 placas fotovoltaicas que producen toda a Comunidade de Madrid. Aquí temos unha vaga eólica novamente, desde ahora mismo hai menos de 4.000 megavatios instalados, pero temos paralizados por Tribunal Superior de Justiza e outros 4.000 e hai outros 4.000 licitación, ou seja, que serían 12.000 megavatios. Cando na xenda da xunta, na xenda energética da xunta, eh, paraba a cifra en 8.000. Pero mm, aquí hai unha certa voracidade, Eh, non sei se impulsada polo modelo de Estados Unidos ou impulsada por porque certas comunidades como Madrid restrinxen a instalación de parques eólicos na súa serra por unha cuestión estética creo máis que sustible porque bueno, o valor ecológico que ten a Serra de Madrid non creo que sea inferior ao que teñen pues, aquí a, a Faladoire por exemplo entón creo que son demasiados condicionantes pero que que nadie se planteou estas esta reflexións e que Ainda estamos a tempo de reverter moitas situacións. Non, é, non pasa igual que no cambio climático, que chegamos a algún punto sin retorno e aí sí que, sí que vamos levar crudos, sobre todas as futuras situacións. Sí, Ignacio. Eh, eu, eh, entrando por isto último, que non quero se non esquecer, pero vou entrar despues non. Eh, mm, que o que sucede cando falas de que, de que a vaga eólica e tal, non? Dos planos eólicos, todos os que están previstos e os que os que está xa concedidos e están paralizados por medio de la justiza, por que sucede eso Por un plan. Decir, existe un plan eólico fatal, é dicir que a xunta de Galicia ten un plan que non funciona. Non funciona porque hai xente que se dedica ao negocio e a ver que se si pode xupar a unha subvención, planifica unha serie de plans, e máis antes, cando, mesmo cando os tempos de frata, ente que era moito menos par que si, E de moita beras potencia, mesmo eh se xsiase un un proxecto industrial, cada plan. E mesmo cando vi bipartito que se fixera tamén un plan eólico que despois foi paralizado, tamén se xsixe un plan eh, industrial. e, e máis se tamén un acordo coas comunidades tamén. tamén eh tamén que se esa instalación eólica eh leva implícita tamén eh Eh, os beneficios no? é dicir, eh, com, compartir os beneficios tamén, no? é dicir, que era moito mellor aquela que que hai agora ou día simplemente tens que apuntarte ali nos de Galiza tens que apuntarte aí e eh, que te dices que queres facer un parque en tal sitio e, e espera-se, claro, se están paralizados ou non sei se son 60 e pico 72 Eu contribuyo a que se paralicen Non teño que decir Que un contribuyo, estou en a Dega E todos os meses deixamos a Algo tamén para que Se poda paralizar algo. Pero que está claro que é o plan Que non funciona non? E por outra oh, banda no? sí. Sí, no, eh, Vou deixar porque aparte temos aquí Xente que sabe muito punto este tema Pero vou deixar algo eh, Que a mi me parece eh, importante Vivimos nunha sociedade Que está basada no consumo o consumismo. Vivimos nunha sociedade que está baseada no crescimento, crecemento. Si non crecemos, teóricamente, económicamente, por menos, o que é a economía formal, a economía convencional, a economía moi mayoritaria e xemónica, quere decir que, se non crecemos, eh, eh, non temos un interior bruto interior bruto positivo e non son de, de unha décima, ou de dúas décimas, ou tres, ou catro, as que foran, ¿no? que posen, por lo menos eh, positivo, pois pues está claro que a eh, economía non funciona no, Tal no sistema no que vivimos por lo tanto, que é moi difícil é dificilísimo cambiar o ¿no? que é o consumismo que está basado o asociado está basado no consumo tanto máis se consume se si non se consume, as empresas pechan ¿no? de feito, se crean parques eh, comerciais, ainda se vai abrir ahora outro en la gándara, por exemplo e estamos continuamente así no é eh, decir que Que, vamos, é un problema moito máis profundo E un problema eh, que hai que repensar non? Como decía, non sei quem for, non son momentos Si foi Sarkozy si que foi Que había que repensar, eh, o capitalismo Que había Sarkozy. que repuntar Pero non sei se Sarkozy deste tipo oh. Pero si que eh, a sociedade tal como va Vamos directo ao colasso eh? Son dese de opinión Pois, eh, catro reflexións a cada cual máis eh, interesante Por a miña parte, eh, penso que deberíamos de intentar tamén, eh, cada audiencia, non? centrar o tema eh, En el espacio, es decir, eh, vivimos nun mundo global eh, España é pequena, Galicia moito máis pequena, Europa é moitísimo máis pequena cando repasas as cifras de consumo de producción e consumo de enerxía no mundo, non? É dicir, nós somos absolutamente Europa é absolutamente eh, pouco representativa se comparas as cifras de Asia, por exemplo, non? Eso, eh, eh, por un lado, non? Por outro lado, o tema de o modo de vida, pues, eh, claro, é eh, hai que tener en conta cale o modo de vida de Europa e cale o modo de vida deste de consunto do planeta. ¿no? Hai que tener en conta, vamos a hacer un programa sobre ese tema, o tema da pobreza, o tema da desigualdade. ¿no? Como hai moitísima xente que despelfarramos e outras que eh, siguen como se si non pasase nada. ¿no? Eh, falando de, de anécdotas, eu podo contar, e conto sempre, a, a mesma cando esta lua a guerra de de Ucrania e a Alemania quedou sin gas, a punto de quedarse sin gas e cando levaban seis meses en unha situación absolutamente crítica se fixou unha enquisa acerca de canto tempo habían disminuído na ducha os alemáns e o resultado foi cero ninguén había reducido nada polo tanto, hai outra cuestión profunda do tema, parte do espacio de global no que é a propia natureza humana es decir estamos metidos en Un sistema que realmente eh, eh, Non se ha comido coco, ¿no? o coco sea, É a frase de, de Homer Simpson eh, Parodiando o tema do público-privado Cando di que o transporte público É eh, para fracasados ¿no? Por eso a xente ten dos coches na parella Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Por lo tanto estamos en unha encrucillada ¿no? En unha encrucillada En donde aparecer Neste momento, tal e como o, o modo de vida está implantado Eh, o decrecemento pode ser eh, Unha cuestión factible En determinadas capas sociais De determinadas eh, Sociedades moi avanzadas eh, Moi críticas coa actual sistema ¿no? Pero a nivel global eh, É evidente que eh, é un imposible eh, Un brindis ao sol E que, de logo, así vai seguir crecendo eh, China de forma desmesurada India de forma desmesurada Aunque simplemente é esa Eh, sin, eh, aumentar moito máis a población simplemente por o, o seu incremento de, de nivel de vida eh, polo tanto, parece que a enerxía eh, eh, vai seguir eh, sendo unha cuestión crítica e necesaria para ese mundo en crecemento ¿no? eh, mm... Por lo tanto, penso que, eh, se si estamos vendo que as formas de producir enerxía levan ao, ao, ao, ao planeta ao fracaso, porque iso é algo que aquí nesta mesa penso que ninguén eh, dúbida, ¿no? de que eh, é evidente que estamos no proceso do cambio climático e que é irreversible, eh, por lo tanto, eh, o tema ten eh, unha profundidade enorme. E cando se fala de canta, cando empiezas cesio falando de, de vamos a ver canta, enerxía, necesitamos e demais, claro, é, esa pregunta é para agora ou para dentro de dez anos ou de 20 porque claro, por un lado queremos decrecer, queremos máis ser eficientes, se fala de se pode reducir simplemente con maior eficiencia un 20% do, do consumo de enerxía, es decir, que podemos por un lado de crecer, por outro lado podemos eh, ser máis eficientes e por tanto leva tamén a un decrecemento do consumo, ¿no? Pero Si nos plantesamos en este momento o que nos están tratando de plantear, que me gustaría botalo encima en, en riba da mesa porque eu penso que é unha burbulla, é un engano que o tema de que en este momento necesitamos X, pero para mobilizar e introducir na ecuación o hidróxeno Vamos a necesitar X multiplicado por 3 Polo tanto, esos eh, dineros dos fondos Nese generation Tienen que ir hacia ese objetivo Un objetivo que neste momento A tecnoloxía actual non domina Non saben ben como vamos a producir A escala comercial, e industrial o hidróxeno Solamente saben que se necesita moitísima enerxía E como se necesita moitísima enerxía, vamos a seguir facendo centrais, poñendo parques en terra, en mar, etc, etc, etc. E logo saberemos que facemos con esa enerxía. De momento, que vamos a facer? Embolsarnos as subvencións. Porque o tema de como producir enerxía en parques eólicos o sabemos moi ben. Polo tanto, eu me apunto, pido a subvención, me regalan 40 millóns de euros a fondo perdido, Dos fondos Next Generation E logo, cando eu lles pregunto E ti como vas a disociar a molécula de agua para ter hidróxeno? E aí empezamos a naufragar Por lo tanto, penso que isto é unha tomadura de pelo E que eh, o primero que havería que facer É saber exactamente qual é o, o proceso para obter ese eh, hidróxeno De tal maneira que nos permitiesen eh, eh, calcular Canta enerxía vamos a necesitar Porque é certo que eh, eh, O incremento de, de, de producción Non se consigue da noite a mañá Hai que planificar as cousas ¿no? Pero metemos que estamos eh, eh, Agora mesmo eh, eh, En un sector absolutamente eh, a, a punto de, de, eso, de, de Meterse unha burbulla Como foi a construcción 2004-2007 Antes de que todo eh, Acabase como acabou Desde de, de Lehman Brothers E en tema da enerxía Me parece que pode pasar eh, algo parecido E, de, de logo, eh, os grandes tiburóns do setor eh, Se van a forrar Non sei se si, si, si algún deles vai acabar eh, de Producindo hidróxeno ou non Pero, de momento, se van a forrar Simplemente con o tema de a producción de máis eh, kilovatios Porque din que van a ser necesarios Porque agora mesmo non o son Mira, eu... Eh... Primeiro recordar que si, sí, decía Ignacio, si sí foi Sarkozy pero debía ser un día que estaba borracho Que diceu que había que replantexase o capitalismo Si, sí, Sarkozy Se quedaron Sarkozy. asustados despois da Urbulla de 2008 ¿no? Eu non sei se os fondos nas Generations se van a manter Ou van terminar en ser Nes Extermination, porque agora mesmo están dedicando Todo o dinheiro para a guerra Están obsesionados con a guerra Esa guerra na que se mete Europa e que a Alemania Lle costou Pues probablemente non as duchas Pero sí que estén pechando fábricas Porque o prezo de enerxía é moitísimo máis caro Están comprando gas americano Entre 3 e 4 veces máis caro do que era o gás ruso Non só Alemania Sino máis peces de Europa E a, a pouca industria que ve en Europa E basicamente en Alemania Pois pues está pechando Pero bueno, calquera en caso Entes a pregunta que era o, o quanto Pero a min ahora eh, Seguindo con esto sería o, o como e onde Porque nin vale todo ou como, non vale calquer tipo de, de, de producción energética, nisiquera a mes, unha producción energética que pode ser moi boa en un sitio vale en calquera sitio. Eh, por exemplo, o problema que hai coa eólica non Eu digo porque eh, traballei daza seis anos nunha confraria de mariscadores, coñezo o mundo do mar, Sei, o que, sei como funcionan os, Non son o marisco Sino os peixes Porque tamén anduven, anduven no mar e Non vale todo Entón agora se nos quere Se quere aproveitar o de É necesario modificar o, o, A produción arxética Por suposto, é o como e, Ten que ser diferente Pero tamén é moi importante onde Non vale todo Non vale todo, nin vale todo en todos os sitios Fernando sí. Bueno, pasando, se si queres, falamos un pouco bueno, Entramos en máis debate No, Porque, eh, no caso da enerxía eh, eólica no mar eh, Parcialmente en terra Pero creo que, por exemplo, os promotores do mar O están facendo algo mellor eh, que, que cando se empezou a, a implantar A eh, enerxía eólica terrestre Que eu creo que existía unha mm, desidia Unha... Mm, daba igual eh uh -huh. una falta de empatía cara o ao pobo onde se impartiría donde se implantaría, onde se executaría esos novos parques eólicos eu creo por exemplo, no caso do, do despois de aprender eso porque si sí que, por exemplo, hai concellos que reciben ben a existencia dun parque eólico, me refiero concellos que non teñen apenas industria que non teñen, e bueno, eles de momento non, non se mostran totalmente opostos no caso da enerxía eólica no mar eh, si sí que eu creo que hai algo máis de empatía, eh, si sí que se tratou de tocar de preguntar ou de expoñeer a eh, cofradías de pescadores a asociacións de marisqueiros etc etc e se trata de buscar cales cale serían as zonas nas que menos afectaría ¿no? Eu non conozco exactamente en terra así é máis fácil pero no caso do mar e bueno, eh, sobre todo porque hai unha eh, variable que non, que non estábamos considerando hai décadas que parece ser que as centrais eólicas flotantes eh, van a ser, eh, bueno, xa son eh, técnicamente viables e que ademais parece ser que van a ser economicamente viables, o cual nos facilitaría eh, colocar non tan preto da, da costa esos parques eólicos mariños. Non? Entón, xo sí que considero que pode ser importante de cara a que evidentemente non afectarán aos bancos marisqueiros E, bueno, a pesca de prosibidade, pois, eh, bueno, efectivamente, algo afectarán mentres coloquemos nos puntos estratégicos que mellor convenha, non? Eh, eso sí que é o caso do, do, do, da eólica no mar. Eh, donde, por donde pode ir o crecemento, pois na... Porque, bueno, non sei se si é necesario o crecemento ou a sustitución de, do consumo de fósiles, pero se si deixamos de consumir eh, fósiles... En algún sitio, algún sitio hay que sacar a, a, a enerxía, eso temos claro. Eh, eu creo que o debate das nucleares está esgotado, porque creo que non se vai abrir ninguna central nuclear máis, e as que se va, as que hai que están dicindo que se van a pechar, eu penso que tampouco se van a pechar, me refiero, porque se necesita un soporte no, no, no, no mix. Claro, dá moita risa, eh, outro día, eh, a presidenta da Comunidade de Madrid Que foi a Extremadura a apoyar que, a existencia, que permanecera a central nuclear de Almaraz Claro, resposta es mira, aí por que non te la llevas tú para allí para a Castellana e tal? Porque, claro, dá moi tarde entonces por exemplo, toda esta xente que sale a apoyar a central nuclear Sempre dice, sí, sí, pero en casa de... en casa Cristo, claro Ninguén quere unha central nuclear... Pro día tiña un debate nunha rede social unha persona que defendía a central nuclear E dice, bueno, porfa Poñeo no, na miña entrada por 25 pesetas En eh, nombres de presidentes de comunidades autónomas Que acepten unha central nuclear a día de hoy A ver, a ver cuantos A ver, quen o primeiro Nada Evidentemente non hai ningún eh, Entonces eh, Si falamos de, de parques eólicos Que eu creo que é por donde debería ir Outra cosa é o modelo Como podemos eh, Parques eólicos en terra Parques eólicos no mar Bueno, en primeiro lugar, habrá que pensar cal é o punto donde menos eh, agresión ambiental hai e despois, no caso dos parques xorricos en terra, en que puntos, en que concellos Pois o concello de turno non é totalmente contrario aos parques eólicos non? Porque, bueno, pois te supón uns ingresos eh, que poden ser interesantes En centros que están despoblados Despois, máis adiante, claro, o modelo energético do parque do, do, do eólico Tamén debe ser repensado Porque eh, si que é certo que si nós colocamos turbinas chinas eh, Aerogeneradores que, bueno, o que se, palas que venen de, de India despois aquí o único que facemos son as, son as bases, ainda así non damos abondo hai que acabar traendo de fora uh -huh. de as cimentacións tamén son daqui, pero que se si se colocan todas ao mesmo tempo tampouco, tampouco, tamén, tampouco vamos a ter empresas de, de obra civil suficientes eh, claro, compensa ou non compensa igual hai que replantear todo eso decir, bueno, pues, eu creo que a guerra de das palas e das turbinas xa vai máis longo plazo pero por exemplo o que se coloque pois as torres xa que poden ser eh, made en Galicia ou as, eh, a cimentación, a obra civil necesarias as esplanacións para os parques eólicos pero claro, todo eso se, todo eso se pode facer se temporalmente hai un crecimento gradual a, por exemplo, a Asociación Eólica de Galicia eh, proponía 400 a 500 megavatios anuais O cual estaría moi ben Antes falábamos de 8.000 8.000 en 3 anos Claro, é que 8.000 en 3, en 4 anos Me refiero, dá igual que sen 5 O que temos claro é que se se implantara todo eso eh, Garantiría o 100% de emprego Para calquera persona que teña algo de conhecimento de eólico Pero non solo de Galicia Sino de Galicia, de Asturias, Castilla León E de donde poidan vir Entón, aí o crecemento ten que ser Ordenado, que pasa, ahora, pois pues, Están aí todos os parques eólicos aí paraos eh, Que vai a pasar a partir de ahí? Entón, eu penso que sí que se poden colocar parques eólicos en Galicia Penso que si sí se poden colocar parques eh, eólicos no mar, porque, por exemplo, non sei se biche estiveches Stivetes algún día nos en Viana hai aí tres eh, aerogeneradores que se ven a 80 km que casi non se ven, pasan totalmente desapercibido, e non creo que a afección ao mar, a afección sea tan significativa para 25 megavatios que hai. Casi Entonces, por alusións teño que intervir, e bueno, eh, cando falamos sí, sí, de eólica mariña. Eh. Sí, por suposto. Eu creo que se poden, eh, non, non supón unha, unha agresión, Evidentemente hai agresión ao medio natural, pero bueno, eu creo que non é tan grande. Cale é o problema que eh, decidamos cales son as zonas nas que se queren colocar, se implantarán, busquemos cales son as nas que a, a agresión porque outro, joder, estamos nun momento de emerxencia climática, entonces non podemos negarnos a colocar parques eólicos no mar, parques eólicos en terra, fotos, bueno, aquí en Galicia fotovoltaica, pues, pues A mí se me permite un, un minuto. Precisamente todas as propostas que hai do goberno español para instalación de parques eólicos no mar están na plataforma marina. Están na plataforma, para parques flotantes, si, sí, pero na plataforma marina, mm. que os poñan 20 millas máis a que están fora da plataforma. Vamos, vamos non a... afectan a zonas pesqueiras, pero mm. todos, absolutamente todos están na plataforma, mm. en riba de bancos pesqueiros. Entonces, a eso é como me refería eu antes mm. o de onde. Non vale todo sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, Eu eu vivim A través do Do interese que temos No en, sur en, en Afectación posible Dos parques eólicos Flotantes Vivim os debates Antes e ao longo De la aseneración e aprobación De los POEN, los planes de ordenación Del espacio marítimo español y estiven en bastantes debates E estive en bastantes debates E vi que o goberno do Estado Escoitou perfectamente As eh, empresas energéticas Ao mundo da pesca Ao mundo do surf ao, a, a moitos mundos Outra cousa é que eh, Non se consiga chegar a un acordo completo Entre outras cousas Porque tamén o mundo da pesca é moi depredador E se deixan eh, eh, Faría eh, Faría, non, afeito Moitos destrozos Eh, eh, neste momento na biodiversidade nas especies é eh, eh, eh, eh, unha evidencia que neste momento eh, o, o que se está extraendo no mar para alimentación humana sae o 50% o resto xa se está obtendo de, de forma cultivada é dicir, eh, pescadores españóis que, eh, eh, que eh, collían 12 millas adentro nos ríos de Marruecos e decían que estaban fora de aguas jurisdicionales hemos feito de, as de Caín e os galegos entre entre outros moitas comunidades que han vivido da pesca. Esa reflexión hai que facela, porque en Galicia non temos langostas, porque en Galicia se han acabado os santiagueños, porque hemos acabado hasta con os ourizos, que eran praderas e praderas e praderas cando eu, eu iba a pescar na miña subentude, é dicir, temos feito as de Deus. E recuerdo esos debates, e recuerdo as, as, as cofradías moi importantes de España, defendendo os seus intereses, que, cosa que me parece Absolutamente legítimo ¿no? Pero eh, eh, eh, si non se chega a un acordo Non foi porque non se lle deu Posibilidades de expresarse Sino porque ao, ao millor Non se lle fiso caso De eh, determinadas eh, zonas eh, Mantenerlas como reserva Ou mantenerlas exclusivamente Para a pesca e demais Que ocorre? Que no, na costa do Cantábrico e na costa de Galicia E donde temos os maiores ventos Por eso nos han tocado máis polígonos ¿no? Pero, certo, eu teño que decir Que, que, que ese exercicio se fiso ¿Se fixo completamente? Non Nos hemos presentado alegacións, por exemplo Porque non sabemos eh, A distorsión que vai provocar Un parque con 53 Por exemplo, que hai un de 53 Estruturas eh, flotantes e eh, A 15 millas da costa que es máis ou menos a, eh, entre 15 e 20, como se queren colocar, sobre eh, os trenes de ondas que van eh, chegar á costa. Como se poden distorsionar? Eso, aparte de jodernos as olas, li llanamente, aos surfistas, porque se poden producir aí unha serie de circunstancias, non se sabe, ni se ha estudiado, ni se ha metido nas declaraciónes de impacto ambiental, que eu diría que teñen que ser obligatorias, respetando todos os puntos de vista, tantos dos da pesca, como, como van a incidir en la, en la costa, Qué tipo de degradación de erosión van a producir en la costa esos trenes de ondas distorsionados por los parques eólicos con los que van a atravesar. De eso no se fala nada. Es decir, ahora mismo se fala de que ha desaparecido una praia después de que se fizo un, un, un, un muelle y entonces se ve que la eh, dinámica litoral trabaja de ultra manera. Bueno, pues con este tema Va pasar o mesmo Eu estive nas últimas jornadas que se fixeron aquí Acerca de enerxía eólica Mariña E preguntei a xente de Iberdrola E a xente eh, dun diputado noso En, eh, en Bruselas Se habían plantexado algo do que estoy a falar E pusieron cara De que era a primeira vez E confesaron que escoitaban isto E dixen, mira, eu non sei se teño razón ou non Pero lo que quiero es que se estudie nos, eh, en las, en las declaraciones de impacto ambiental, la influencia que pueden tener, no solo la, la pesca, que es evidente, porque hay zonas donde no se va a poder eh, pasar... A mí eh, eh, me alegro moito que non se faga pesca de arrastre En moitas zonas porque estén allí postos os eh, eh, eh, parques eólicos Pero penso que é algo incipiente Que estoy de acordo con Fernando De que se está vendo con máis cuidado Que lo que se fixo en Galicia nos, con os primeiros parques pero non é suficiente e por que non é suficiente? Porque que é verdade ronald, importa un lo que le suceda a las olas del sur, lo que le suceda a a, a, la, a la costa, a playa de Doniños o playa de, de, de, de San Vicente da Barqueira Porque non é ese o seu problema O seu problema é a conta de explotación entón, este, É dicir que a sociedade Ten que estar moito máis vixiante E eh, eh, ponendo os, os puntos eh, eh, Enriba da mesa Para que se estudien un por un E aun así e aun así Vamos a fallar Porque os ordenadores non eh, Son capaces de reproducir eh, Todo o, o que a natureza é capaz de facer E nos vamos a equivocar Pero claro, se non estudiamos nada Pois eh, iremos a moito Pior, non sei xa, Manuel, querías Si, sí, por favor sí. Porque Poucho levar a contraria Si, sí, eh, vou empezar Por o Por, por, por, por o principio eh, Eu creo que desde que O home puxo un pé nesta terra Puxos a pescar Non creo que faga falta Salentar cal é o valor que o sector Pesqueiro ten no noso país un 1% bruto interior bruto, a flota máis grande de toda a Europa, un 10% da foto mundial, unhas cifras que asustan, de feito, hai un estudio da Xunta que dice que un, casi un 30% do sonprego está relacionado directamente que a pesca. Portanto, se si iso non é sustibilidade, eu non sei que é sustible. Botarlle culpa a culpa á pesca de que se aparezcan especies, pois hai obviar o incremento de carbono dentro das augas dos océanos, o incremento da contaminación a falta de depuración das rías e aquí temos unha ría que producía marisco, ahora está toda plagada a zonas Cés, ou a ría de Cedeira que ten dúas zonas Cés, a causa da contaminación que baixa, que baixa do, do polímetro das Somozas, por exemplo decir, eu creo que é moi atrevido entón, cando nos como formación política nos posicionamos, nos posicionamos a respeito da eólica mariña analizamos todo o que pasou e eu non duvido que o Estado escoitase a todos os actores, ora se si escoitas, hai que facer escoita activa uh -huh. que non podes escoitar, escribís por eso que che a gana porque das zonas de alto interese eólico o 90% están en caladoiros na plataforma continental eu era un gran desconhecedor do sector teño eu que manifestalo eu nos últimos tres anos aprendí todo que sei de, de eólica mariña e de pesca pero eu acordamos unha reunión que tivemos co a cofradía de de Cedeira a raíz dun proxecto dunha dun promoción que teñen en frente as súas costas e teño que explicarvos que as cofradías de pescadores no noso país non son precisamente moi afins ás texas do BNK máis ben están ao outro lado e iso podemos establosi abertamente porque é certo bueno, pois pues nesta xuntanza que eles nos chamaron a nós para que os escoitásemos para, para denunciarnos que, que iba a pasar se ese parque se, se xicuta Fía, a parte que va encima dos mellores calodiros que temos o, o norte da nosa costa, o norte do concello de Cedeira Ainda que non afectase nada a pesca Ainda que fosse inocuo totalmente a pesca Todo o tempo que temos que percorrer Embordear ese polígono eólico Ou ir a faenar e volver a faenar Faría inviable Porque non temos autonomía non, nos nosos barcos Para poder facer esa, esa maniobra A raíz disto e de outras cosas máis O noso funcionamento é mí, claro Mientras afecte a pesca, non E é de claro, por que? Porque non fai falta máis Estamos exportando un 40% de electricidade Para que queremos máis? Para que? Esa é unha das preguntas, te falabas antes sobre hidróxeno Eu creo que o hidróxeno é un bluff Sinceramente Ese os proxetos que hai enriba da mesa Ora mesmo, sei os que se van a materializar na comarca Pero que as tifras son Creo que son 500 mil toneladas ano que se consume en España De hidróxeno Todos, ou a mellor parte, venen do petróleo Disociar a molécula de agua Un kilo de hidróxeno Consume 33 kilovatios hora Fagamos contas Canta enerxía o ano fai falta para abastecer de hidróxeno verde o Estado español? Pois en torno aos 17 teravatios hora que, para que vos fagades unha idea da manitu que é iso, Galiza o ano pasado menos de 14. Se pois que faría falta o consumo de todo Galiza e da Rioxa para facer hidróxeno. Para abastecer solo o hidróxeno que se está consumindo. Hidróxeno industrial, en procesos industriales e xa non pensemos en meter hidroxeno as redes para fazer calefacción ou algo a quente e que vamos acabar montando polígonos eólicos na costa galega, condenándonos a pesca para que un alemán se poida dar esa ducha e que o final vai ser eso o resultado a... que, que vamos acabar poñen, sí, poñendo polígonos sí. eólicos na costa galega, condenándonos a pesca para que ao final un alemán poida dar eses 20 minutos de ducha ese é a paradoxo, eh, porque nós non pasamos. Seguinte. Sí. Si. Vamos, eu, a min parecemei tamén que, que vamos, a plataforma continental galega é moi estreita, é que non non, dá, non é igual que Dinamarca, Alemania, todo o Báltico o, no, vamos, o, precisamente por eso te que ser flotantes. Si, sí, Para si todo, habendo 200 metros non de profundidade... Tanta... No, iso é irrelevante. Teóricamente, me refiero, aguanta, eu creo que hasta mil metros de profundidade Ahí? ou a plataforma... Sí, sí, sí. ...as tecnologías flotantes. Non sei exactamente... Se estaría moi non ser Si, non sei que... A, no. a, vamos a, a de no Non no estaría moi longe, vamos saber eh, Estaba falando da plataforma é moi estreita E unha vez que pasas a plataforma É unha caída casi en picado Entón, con só so avanzar Apenas 10 millas, pasaría de 200 metros a 1000 sí, Non necesitas tantos O que non é entendible O que non é entendible precisamente Esos poen, quando marcan o nor 1 e o nor 2 En este caso, uh -huh. o que falaba eh, O que falase Manuel era honor 2, que o nor Que que quedaría frente a Cedeiro Porque o nor 3 e o 4 xa quedan Frente a Mariña que estén dentro da plataforma. Si con ir un pouco máis alá non necesitas moito máis. Están a 20 millas, pois en vez de 20 ponos a 30. Pois non, ten que ser aí. Xusto en riba dos bancos Entonces, Xa non sabe se si é intencionalidade ou outra O tamén tamén cabe pensar que sí Que as eléctricas son Eso es fácil a, a, ¿no? As eléctricas A diferencia dos mariñeiros Son tan respetuosas co medio Que queren facer as cousas ben no. eh, claro. Evidentemente Evidentemente Mira Os mariñeiros eh, poderán facer cousas mal Como todo mundo, en todos os oficios Sempre se fan cousas mal Pero si unha cousa teñen claro é que viven do mar شي unha cousa claro que hai que indemnar. É verdade que se poderon facer cousas mal, non só aquí en todos os sitios, sí, xe, xe. e outras moi ben, e outras moi ben, e outras tenas tenelas que facer forzados, porque a veces se marcan cuotas eh que saen daquela maneira, parece que salen de, da chistare e non precisamente da junta mariz. Entonces, eh, claro, a veces eh, o mundo do mar é moi complicado. Cando falabas, por exemplo, do arrastre, que te, gust, non te gustaría o teu arrastre. O arrastre que saber o que é. Non todo arrastre malo nin todo o cerco é bom O que sí que é malo, por exemplo Que se prohibiu e moi ben prohibido En Europa, son as redes de deriva Eso Era unha, uh -huh. unha auténtica barbaridade Ora, o arrastre Gen, Se, se, se, postra, se pode ver, arrastrar en todos os sitios? Non, evidentemente non Haberá que regularlo Se pode facer o cerco en todos os sitios? Non, porque sabemos como se están collendo tun, eh, eh, Cetáceos na pesca de túnidos Con cerco, que por exemplo aquí non se fai pero hai países que fan e se están collando Cero, non todo vale non todos os sí, todo sistemas todo... de pesca son bós para todos os sitios sí. pero se non quer decir que por, por norma os, os mariñeiros sexan sí. uns descerbraos claro, claro. que se dedican a esquilmar porque entón seren porque é do que viven bueno, vamos a ver unha cousa ¿no? o, o tema tampouco é así le, le, porque otra, otra, somos, somos sí. boísimos sí. todos sí. porque eh, eh, decir que non hai esquilmación do mar eh, a través da pesca iso non é real É bueno é real Porque si sí que o hai Outra cousa é que afecte moito máis O que a polución e tal Unha serie de cousas que si sí que se acabando acabado Con a pesca, non só aquí, sino en todo o mundo Pero é decir que non hai esquimación do mar Entón é que nos, no, nos A nos mesmos Nos estamos eh, no, no, é, Totalmente de, de acordo igual que, nos igual que nos engañamos Quero sí. dicirlo Ao facer política que ás veces temos que facer malabarismos, co caso, por exemplo, da Alcoa. Si se, se está dicindo que a Alcoa consume, o que consume, unha parte importante, bueno, simplemente, ou vosos que eh, Kiko da Silva e Fernando Branco, que conócelos ben, eh, están dicindo aquí, cos datos que teñen, que baixou o consumo el set, eh, co, eh, eléctrico galego, Baixou un 28,8% respecto a media rexistada no período de 2011 a 2020. Un 28,8. Hmm. E moito débese a ao tema da, da alcoa. Es, alcoa consume Pero, tanto como el... a cidade de Madrid completa. Bueno, entonces, temos que repensar un pouco se si a Alcoa realmente, aparte de todo o que o o marketing feito a nivel de produción de toda aquela zona e demais, moito ben no sentido de que economicamente se vive daquelo pero o que hai que empezar a reconvertir o que é que pensalo e hai que ser valientes é decilo eh, eh, Santibrián, como o seu porto e a súa propia eh, a propia estación industrial podería ser perfectamente unha gran reciclase eh, transformadora e recuperadora de residuos importantísimo, podería ser e podería dar moito emprego tamén Aquí recuperadora somos... de? recuperadora de residuos de residuos industriais, domésticos, de todo tipo Pode ser, tranquilamente. Eh, eso me todo... suena me suena como cando hasta no, no, no, me, no, no, me querían convencer, no, no, de, convencer no, de convertirlo no, en un estelero no para desguace. Aquí, todos os residuos, no, eu, eu todos, eu todos os residuos, aquí, todo o desogar, de o que vale vai fora, vai fora, vai para o País Vasco e para Barcelona. Por algo será. Por algo será porque é unha gran ilusión. De todas maneras, de todas maneras, Digo, eu, que que, digo eso como se pode facer, decir outra cousa tamén. Pero digo eso porque é necesario. Para, para nós é necesario. Que non pode ser enteras o mojo salir como un gran vertedor un día estou, paquero. Non xemos ningún que haya ahí dentro. É o que está pasando. entonces a mí pareceme que hay que ser valientes nese sentido. Porque, para que nos faltemos que facer unha plataforma marítima, porque temos que facer ali unhas grandes centrales eóricas e tal cunha potencia enorme, a máis que é moito máis potente ten posibilidade de ser máis potente que a terrestre todo o que queigas e a más que o vento máis constante todo eso si é certo, pero para que necesitamos eso se estamos dicindo que exportamos enerxía eléctrica o programa O problema é que vai haber que reducir, o problema é que non temos tren, por exemplo, en Ferrol, un tren electrificado, o problema é que non estamos ben comunicados con unha un, necesidade de un monten de cercanías que ten que ver en galicia e tal, e todo iso vai reducir. O meu filho que traballa, eh, é o pequeno, que traballa repartindo gasolina, eh, e é xe letar nas gasolineres, xamen, xa, están reducindo o consumo, se está reducindo o consumo, comprobo, a ver se si é real ou non é real. Sí, sí. Pero distribuílles muitísimo menos que antes. Nas agroxeiras venden moito menos que antes. E debe ser principalmente primeiro porque a xente xa non está para eso, a mellor somos xa estamos subilados unha maioría de da xente tamén. Non viaxamos tanto, o realmente algo funciona o tema do do teletraballo, aínda que Penso que non, yo tamén funcione algo Pero, sobre todo, o tren Vigo, Ferrol Vigo, Compostela, Ferrol E, e Orense e Compostela eso iso evitou Moitos, moitos viaxes En coche, en un modifica coche E temos que ir pensando Que son é que hai que modificar O que non pode ser o Ferrol, por exemplo De 66, 64 mil habitantes Que estén resistados 45 mil coches e Non sei que Non sei nem Vamos hai falta o transporte público e tal entón, hai que reducir como empezou o compañero Fernando nun principio era o caminho temos que reducir o consumo hai que decir, o consumo energético xese es como xese es e iso é a educación, iso é política iso é es políticas política, de decrecimiento económico parcial política, por suposto entón, todo está ligado uhum. todo está un pouco ligado como é a conciencia persoal, como é a conciencia social E como é a política Os político de política energética E política a todos os níveis mm. E eh, eh, por eso digo eu Temos que ir pensando En que realmente a loita que estamos fazendo Por tren, por ferrol, por exemplo Entra dentro disso de de O consumo de outros níveis non? Fernando Só so, so aclarar unha coxente que on le Fernando, si sí. Eh Non sei se quedou claro, pero, pero se acaso va claro, eu non estou en contra da enerxía eólica mariña, o que estou expreso decia de onde? Estou en contra da enerxía eólica mariña en calquera sitio. Por se sempre temos unha plataforma pequena, pon fora da plataforma. Busca un xeito de non de non causar problemas, decir, non é o problema, por eso decía, o como, ben? Sí. Fontes alternativas onde? Onde non claro. dane outras O, si o, otros, si, o, si claro. o problema, si o problema, eh, perdón, Fernando, é eh, no. porque quería escoitarte xa. Mm. Si o problema é a distancia, non ten ningún problema. É máis, sí, eh, si eh, xa, pues, xa xa, xa, xa sí, os meus coñecementos de, de trigonometría xa non son como os que foron, no? Pero fixemos un exercicio de ver como a Terra redonda. A canta distancia habría que poner un unha un parque eólico eh, flotante para que desde unha cota de 100 metros non eh, podies non poder ver. Non sí, no, no, no, sí. no, no o que, que Que se trata de eliminar ese impacto visual, ¿no? Y me salían de do orden de 30 millas, no ni os 15 ni os 20 aos que están poniendo. Sí. Es decir, que eso oiremos comparando porque o primeiro eh, eh, o de Viana se ve cando foi Anselmato o nos os alcalde e dicio que non se veía e dixe es que miraste para o outro lado. Pero sí, si no, realmente no, E si sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. son enanos al lado do, do que, que se quede poñer. Por lo tanto, ese é un tema eh, relativamente eh, sinxelo eh, eh el, el tal e e non ocupar justamente o mellor do, do caladoiro eh, o mismo, non? Eh Pero eu estou bastante obsesionado Con a natureza humana Non no sen se habéis leído ose, A voz de Galicia E como en musía, a cofradía A tido que ir en, peña, en plena veda As mellores rochas A colleros percebes Porque non se fían do control do furtivismo Es decir es, El descontrol es total E eu vivín como presidente de Porto Seguro e dicía E podo contar mil anécdotas Que non voy a contar todavía en esta mesa Acerca de moitas cofradías de moitas cofradías, empezando por Malpica seguindo por Cedeiras, etcétera, etcétera etcétera etcétera al marxen de que ten razón xos manuel de que son todas OPP pero sobre todo son deles mismos Fernando, perdón, te, no, o teu turno O, o que eu decía eh, bueno, quería incidir, por exemplo que hai políticas eh, claro o problema é atopar unha solución de compromiso que non eh a todos, eh, que non beneficia a todos, claro. no caso da no caso de Alcoa. Xoder, oh, no claro, queremos que Alcoa este eh, producindo aluminio, que Alcoa funcione, que xeneren os postos de traballo indirectos, porque os os direto, xa, bueno, con tres subsidios, non sei que non sei canto a xente xa medio se vai prejubilando e tal, non. Aquí o importante son os os indirectos, os os indirectos. Eh, pero tamén queremos que haia electricidade para Alcoa, pero non decimos de onde xa a electricidade Alcoa, hombre, non, vamos a ver. Eh, hai que buscar unha solución que facilite eso. Eh, que hai xente que vai a salir perjudicada, por supuesto por supuesto pero que o que falaba eu antes, de, joder, vamos a ver eh, se poden colocar parques eólicos en Galicia vale, o idóneo sería que desde os fustes hasta a última a última tuerca eh, foran se máis en Galicia pero bueno, xa é unha guerra que está perdida dende hai casi décadas Bueno, a día de hoxe, ainda se poden colocar... Bueno, sí, porque hai concellos que son partidarios, que, bueno, non mostra moita opinión, moita oposición, e moitos montes que, bueno, que o, o valor ambiental, pois, non é especialmente sensible, a ninguén lle gusta, pero, bueno. Entón, eh, co respecto aos parques eólicos marinhos, bueno, pois, igual, eu hasta ahora desconocía eh, que ese pequena ese pequeno salto, porque, eu, non sei, eu creo que hasta mil metros non hai problema en, non, de profundidade. Non. non sei exactamente... Se con catro. Antes. Entonces, hasta unha profundidade eh, É certo que no Parque Eólico de Viana Pois pues, a próxima vez que vexe á Ángel Te preguntaré, cantase o triasteño Si sí que se ven Outra sea, sí cousa é que se ven a Olón Se, se vislumbran, se, bueno, máis ou menos adivinan Pero si sí que se ven Para min o impacto é nulo O sea, entre cero e nada, o sea, no, no se ve ni de coña, o sea, pero sí, si, se te posa aí e te fixas ben, si sí que se ven. Pero bueno, bueno. no te o te iminas Fernando as sillas si CIS eh, detrás un no. consunto de claro, de parques no, exactamente, no. eso no, no. Están a 14 millas, eh. Claro, pero estamos falando, claro, entonces non estamos falando eh, da oh, bueno, Canto é, bueno. canto é a distancia en a que bueno. poderan, na que se poderán, Menos sí, se poderán 14 km, es <risas> No, canto é a distancia na que se poderán poñar. Bueno, pues eu penso que sempre podemos e incluso pois igual hai que afectar a alguna cofradía, a alguna zona bueno, pois incluso a alguna tamén pero nin todas, nin ninguna sí. entón, eh, no caso de... E se no caso... máis a evacuación da enerxía que custe Claro, eh, no caso de... no caso de, de alcohol, bueno, pois probablemente, se si empezamos por aí eh, a xente, si xeis garantes claro, o problema é que nadie vai a garantir que alcohol se mantén, pero que se faen un parque eólico marino para salvar os postos os os os, postos, os postos de, de os postos de traballo de Alcoa, pois igual hai que empezar por aí. Enon que colocar un parque eólico en Vigo, que é o que, bueno, recente Dalí, sí, asiente, sí, sí. bueno, colocar un parque eólico detrás das Illas Cíes que non vai a beneficiar, pois aparentemente a medio porque bueno, si sí, poderán fazar eh da, da electricidade que se necesita para o sector de automóvil pero non un sector especialmente electrointensivo Me porque... deixades poner unha canción eh, seguimos. Veña, vamos, vamos alo logo. Estás a ouvir. O Faladoiro. Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, máis tamén do global. Radio Filispín. A cortar a, a música Porque Xoxe Manuel Golpe Fernando Fernando Blanco Cesio Nacio e Maiseu pues Estamos eh, desesando voltar a, a falar acerca da enerxía Da sostenibilidade E das derivadas segundas e terceiras Que salen eh, por mor de, de este tema tan tan Interesante eh, Penso que, que Xoxe Manuel quería Intervir Si sí. Si, sí, era un pouco cuestionar unha, unha formulación que fixo Fernando na súa intervención que me chamou a atención porque nunha alusión indireta, decía, claro, non se pode estar a favor da Alcoa e eh, logo un contra os parques eólicos que alimentan a Alcoa Alcá se nos leva a Alcoa de Mariña 40 Non había parques eólicos Seguimos exportando cerca do 40% de electricidade que transformamos É máis que suficiente para Alcoa Quero dicir, Eh, supeditar unha, unha, que Alcoa ser viable a, os PPAs e eh, que eses PPAs, eh, eses parques eólicos ten dentro de Galiza iso non é real De feito a directora xeral de de planificación energética um, como se chama, a Paulo Auría tuvo que admitir unha comisión no Parlamento cando é verdad que un PPA pode se firmar en cualquier sitio do Estado, en cualquier sitio de Europa incluso se me, se me apuras despois no? um, Le caramos a audiencia que é un PTA Ah, sí, un PTA non máis que un contrato que se fai entre un promotor energético, neste en caso estamos falando de eólica, e un comprador, con unha comercializadora de promedio. É un, un contrato financeiro é dicir que axustas o, o precio do kilovatio hora que vai suministrar ao produtor como unha banda a base é expós pues, pagase por diferencias, o mercado está máis alto e asume o vendedor, o mercado está máis baixo perde o, o comprador é un, un contrato por diferencias que nos últimos cinco anos, pois colleu moito o pulo é, e sobre todo a gran industria confíase moito porque asegura unha das súas unha uh, un dos seus costes uh, diretos máis máis potentes non? entón, é era o que quere eh, dicir vincular o eh, desarrollo eólico ca industria que xa existe para mí non ten ningún sentido porque a industria xa estaba aí e pode seguir estando aí incluso co excedente que xa temos E, e logo eh, A respecto do que decía Desde separar os parques eólicos marinhos a, da costa Leválos fora da plataforma continental bueno, Eu dubido que a tecnologia este suficientemente madura De feito, hai moitos promotores que están volvendo atrás das súas intencións Pero en que estivésse madura Hai un factor que non estamos tendo en conta que E temos materiales para facelo Porque o cobre eh, está pegando un baixo mundial Antes falabas tido Dando dan, da central nuclear do Almaraz, onde se a mantemos ou non mantemos non queda uranio no mundo. De efecto, se miramos os datos da xecia internacional de enerxía, vemos o baixón que pegou nos últimos anos e vemos onde está concentrado, porque ahora mesmo son tres países que teñen o uranio todo o que se está sacando do, do mundo. E o que non se está quitando que se podría sacar, costa casi dúas veces máis extraelo e puñen a, a disposición das centrales nucleares que que despois o kilovatio hora que esas centrales van a producir. E co cobre está pasando algo parecido. entonces se afastamos indefinidamente os parques eólicos, hai que comunicaros con cobre a costa. Con cobre ou con aluminio que o que se está facendo. Por eso, hoxendía, día comentábamos antes, sal moito máis barato crear unha subestación que levar eses cables individualmente. que A crisis dos materiais... A pesar de que a Comisión Europea, o Consello Europeo, está nesta nova andaina de declarar minerais estratégicos e intentar que se exploten en todos os países membros, todo ten un, ten un fin. É dicir, o mundo é finito, o capital basase no crecemento infinito e esas dúas cosas cando se cruzan, colapsan. E creo que moito desarrollo tecnolóxico, sobre todo na parte enerxética vai estar condicionado pola disponibilidad de materiales. Non só do cobre, non o medio... Do zinc... De... Todo... todo tipo de materiales E está aquí a miña gofetada Fernanda. Sí, <risa> si, sí. eh, fa <risa> fal falta che unha cousa, o negocio. <risa> bueno, es decir que todo está baseado eh, en empresas privadas que teñen que fazer negocio, senón non van a invertir, está claro. Sí. entonces sí. hai unha parte que se vai para aí. No, no caso de Alcoa... Eh, o problema tamén é eh, que as, que, as grande, que a electricidade está subvencionada A parte de puesta o pool pues, está, es decir, que está, hay, É unha empresa que está moi moi subsidiada polo Estado É eh, es decir, que tamén nos está costando A todos nos está costando Por lo tanto, eso hai que repensalo. E hai que repensalo é eh, Con poder político está claro E sendo valente tamén É intentar, bueno, con tempo Que o tema non no, no Colla así, pero que con tempo hai que repensar En que esa industria Ten que ir eh, terminando a parte, a, a parte de iso eh, Vamos, sei que Neste momento se está planteando eh, Se planteou xa eh, O tema de a avalsa, por exemplo De, de ampliála e aí un compañeiro a bolsa de lodo roso. e sí, sí. hai un e ampliála, porque se non é indurable. porque xa está, está rebosado. e eh, hai un compañeiro, eh, é no, de Vigo, está por certo, que é Óscar Pazos, que estuvo moi interesante, que a mellor é que falar con el algún día, eh, fixo as alegacións ao respecto de que inviable ampliar a balsa inviable. E eh, Eso vai traer unos problemas. Bastante graves para... Pues que, para que non colapse, por favor, nunca Entón, bueno, iso é un pouco como estamos Hai que ir pensando en como hai que facer coses lodos y tal. Pero, bueno, eso é outra historia sí, Quería plantear antes de falar do apagón que mentres que estábamos tomando ese, ese cafelito pues, eh, Falamos de que hai que falar do apagón tamén Pero, no, eh, eh, quería plantear la mesa Estamos falando un tema tan, tan importante que o tema da enerxía non debería de ser lóxico que todo eso estuviese en manos do público, do Estado. É dicir, non foi uno dos uh -huh. maiores errores que se cometeu a privatización de Endesa, por exemplo, ¿no? pero neste momento que a enerxía cada día eh, ten un, un, un valor máis importante no e, e crítico sí. e que a propia Constitución prevé, non recordarán que artículo é, pero que a enerxía é un tema de interés geral e, por lo tanto, o Estado debe de intervir Non entendo como eh, non hai máis voces eh, pedindo E eh, eh, a rede eléctrica española pues, Que todo está prácticamente re, re, red, red eléctrica que empezou sendo Totalmente pública E sí. se privatizou máis tarde Porque ahora o Estado claro. ten un paquete de 21% bien, Nada máis Pero bueno, eh, hai que ter en conta unha cousa A maioría das eléctricas teñen participación pero, pública Pero de, eh, que, eh, bueno, pero de outros países Claro, que é eh, eh, o colmo, colmo eh, sí, Habré vendido Endesa ¿no? A una empresa italiana, a la ENI Empresa sí. Nacional de Electricidade Italiana Que eh, eh, eh, Porque os nosos funcionarios Non son vos, e sin embargo Os funcionarios públicos italianos son, son vos E polo tanto, eh, eh, se cometeu Ese error eh, eh, De bulto, no de privatizar eh, eh, A solla da, da, da corona no Que para mi era Endesa Dentro de a enerxía pública no non no sei sé si se sobre este tema quereis simplemente decir que... Suscribilo sí, no. Quero que aquí coincidimos no, no. No, no. No, no, no. Non, non, non Non, non, porque como bueno, golpe tamén o eh, traballador público e eh, sabemos das, das ineficiencias que hai eu penso que en riba da mesa eh, bueno, como cando se fala da, da municipalización da auga da, da basura sí. e demais no o final non final pasan cousas como... Como pasa en Ferrol, como, pa, como en Macexe, é xa o claro, camés. cando as empresas son, son... Todo este tipo de empresas públicas o final o resultado uf, a mí me dá moito medo. O sea, non digo que non digo que estén ben más privadas, creo penso que un sector xa de por sí moi intervenido, o intervido porque está moi regulado, pero ter eh, que todas funciones como red eléctrica, eh, me refiero a mí me daría... Bueno, Teño bastantes dúbidas, o sea teño bastantes uh -huh. dúbidas eh, Porque, ao final, eh, con todas trampas que sea que hai no, no mercado eléctrico e demais Aí hai xente que está xogando os cartos seus Se si xa son todas públicas, boa, vai, vámonos Pero bueno. bueno, aí, aí o xa, sea, a idea do PSOE, no momento Porque uh -huh. hai que, que decir que non foi asnar o que empezou o proceso eh, Fumos nós, eh, o PSOE uh -huh. o que empezou eh, a, a privatización de, de Endesa Pero unha cosa é... Eh, eh, eh, eh, Dar entrada ao capital privado Que queira rentabilizar e buscar eficiencia Hasta un porcentaxe determinado E outra cousa, é a venta completa que Eu penso que a fórmula do sí. éxito está aí Equilibrando que estás dicindo O que Si que ten que haber unha participación privada sí. Para que seja un um pouco máis eficiente sí. Pero a xestión ten que ser pública Estou de acordo con o senso Emanuel hay, hay outra cousa que si sí que é importante Eu penso que, que, non, que non acabei eh, Que o que igual tiña que ser eh, su, Que exista alguna Empresa pública que fa un pouco de contrapeso eh, a esas empresas eh, puramente privadas. É sí. dicir, porque o que non sabemos, porque, bueno, José Manuel unha vez falando deso de que me decía que únicamente podía estar falando un 3%, eu creo que de pricing, de diferencia real, que cando se estaba falando aquí de facer, eh, bueno... Os recursos de Galicia falamos unha vez aquel tema de, de los... sí. Non hai unha, unha marcha tan pequena Pero cal é o problema Que non sabemos cantos Felipe González, Aznar e demais xente Canto é o sobrecoste real De ter aí personas que están recibindo na, na, Nas grandes empresas eléctricas Hai uns costes de lobby eh, que, que entonces que pasa? O día que haya unha empresa pública Que non teña que facer fronte a eso Si sí que podemos saber que probablemente poida crear unha eh, competencia real e dicir, bueno, pois pues, si esta empresa é capaz de vender a 15 porque a outra é capaz de, de estar vendendo a 18. Eso sí que podría ser, pero eu eh, facer empresas públicas e eh, despois, se si esa empresa pública vai mal pois pues, se pecha, xa está, non, non hai maior problema que afortunadamente hai moitísimas pero eu creo que hai moita competencia xa pas que non sabemos canto é competencia ben, eu Penso real. que non hai competencia vamos. Sí, oh, non penso sí, que non, sí. penso que existe un oligopolio eléctrico no que o controla absolutamente todo e máis, se permite que os propios empresas generadoras eléctricas teñen as súas propias comercializadoras tamén son distribuidoras no, no momento, menos o transporte que ten red eléctrica porque a parte de eléctrica está feita agora privatizada precisamente para facer o holding e para poder investir fora do que o Estado De feito, está investindo e pouco Pero está intentando entrar no mercado eh, latinoamericano E todo un negocio, puro negocio E contradictorio totalmente Con reducir eh, o consumo Totalmente, totalmente Porque precisamente As grandes empresas o que queren é vivir do Estado vivir do estado, vivir eh, en definitiva vivir de todos nós, anet. Ese é o tema, de partir nos... grandes beneficios. Perdón, Ignacio, es que nos quedan 10 minutos e eh, me gustaría escoitar a opinión de Xosé Manuel, e eh, máis de Fernando, eh, acerca do do apagón, ¿no? Porque penso que a, a nos audiencia, pues, eh, a, a nos xa nos ascoitado suficiente, pero eles dous nos poderían dar das claves eh, na súa opinión, aínda que non se coñezan todos os datos eh, todavía, non? Bueno, o, o podemos decir a clave que se ha pasado un mes do apagón e non sí. sabemos cales foron os, os motivos porque cada vez que sale un parece menos, menos creíble eu non sei exactamente eu entendo que hai unha situación de peligro eh, o que determinou o sistema eléctrico antes de arriscar e eh, a queimar todas as líneas pois, eh, por, por protección, eh, desconectar todo A partir de iso, máis ou menos, todo o mundo está tal Se si foron dúas, parece raro, non? que se sean dúas centrales en Extremadura, que en Almería, que no sé, bueno, y varias eh, versións. Eh, eu penso que non é tan importante quedarse con que motivo o apagón, senón como se pode eh, superar un novo apagón. Eh, eu penso que votar de a culpa renovables non é nin xusto nin verídico, porque eu sempre escoitei que sí que é eh, certo que a renovable, claro, un mercado eléctrico con moitas renovables é máis inestable, pero de repente non se aparece unha nube en toda a península ibérica ou de repente non deixa de funcionar non deixa de haber vento en toda en todo o norte ou en toda Galicia ou toda a mitad norte de España non? Eh, poderá, vamos a ver, claro que é máis inestable que unha central termonuclear que está funcionando a eh, 2.000 megavatios eh, en continuo por suposto que si, sí, ou, ou moito máis inestable que un ciclo, ciclo combinado en pontes, por suposto pero dai a collere e dicir, mira, é que, non a, é que non houve de repente unha... unha igual que o problema foi que eh, eva, se evacuaban 500 megavatios por un mismo cable, que é outra cousa distinta, entendes? Entón, claro, se tens unha rede que é, entre comillas, non é que será débil, pero que non é eh, redundante e que non estás prevendo, pois, vamos a ver, facas unha evacuación máis alta, refuerzas a, a rede, será ese o problema, pero... Eu creo que non, non houbo de repente unha supernube que se crea unha dana dun momento para outro en, en, en Extremadura que, que, que apaga dúas centrales. Non, iso non é certo. O que pasou? A máis, cando iso sucede, eso pasa cun tempo suficientemente prudencial para que se compre a, se compre a, a Francia ou se compre a Portugal ou se acendan os grupos de, de emergencia sí, sí, ou que se no, no, no, no. apaguen aqueles, eh, aqueles que nunca se apagaron eh, aquelas eh, líneas que teñen contratos de, de prioridade. Xos ¿no? Manuel, pues, o te és claro? O, o sí, a ver, teño claro eh, que non sei nada. É, é claro Non me pouco no, é, é, é, Parece increíble que Logo dun mes que non, non teñamos uh, Unha información máis fiable, máis, máis verídica Cando todo o sistema eléctrico A sensorética que ten detrás é increíble O tratamento de datos que faz raza eléctrica É espectacular entón, Parece Sospeitoso, que un mes despois non teñamos datos do que pasou que a mí, o que pasou, o que me preocupa é o tema que apunto liña que decía o Fernando que posiblemente fose un colapso non un lado de evacuación ou nun, non, una sabe, non sabían que facer apagar claro, para que non ex, se ex, fundira ex, todo bueno, ex, como, así, ex, como un térmico na casa ex, ex. Ex. é moi probable que viñase por aí porque todo apunta como varias alteracións de tensión eh, entón, é posible que fora iso pero a marcha do que o provocou que, que habrá que estudiarlo, habrá que mirarlo é eh, por que non entraron no en funcionamento dos sistemas de, de auxilio isto non é a primeira vez que pasa no mes de decembro, se non recordo mal, creo que foi o 4 e o 11 de dezembro pasaron uns episodios moi parecidos ao que pasou o día 28 non? solo que aí os mecanismos de rescate si sí que acudiron La aclaramos a audiencia cando falamos de mecanismos de rescate bueno, o, o mercado eh, ten sí, sí. Eh, a previsión do que fai falta todos os días eh, faixa unha subasta de precio que é o que chamamos pul e despois a red eléctrica evalúa se iso que se casou no pú, é dicir, se as centrales que entran a producir, se é viable ou non é viable. A partir aí restrínxese as que non poden entrar por capacidade de rede, así nas e outras empezan a entrar unha serie de mecanismos que van máis próximos á hora de despacho de enerxía. E hai unhos mecanismos de rescate último, é dicir, pois se pasa un fracaso, se pasa un pouco colapso, hai un mecanismo que se chama reserva de potencia adicional subir que entra no segundo cero. Si se agora se produz un apagón nunha central, hai outra central que está preparada para entrar. É prácticamente en tres minutos tens o servicio reposto. Eso non pasou. O 4 de dezembro pasou algo moi parecido. Temos unhas serie de centrales, como caen as pontes ou caen sabón, que son ciclos combinados de gas, que cando acudon a este mecanismo de capacidades, este mecanismo de rescate, cobran por estar a un 30% do seu funcionamento. Uh -huh. Por estar a relantí. Ten a turbina de gas funcionando, pero non ten a turbina de vapor. Pois no momento que se produza un cero teñen que levantar a turbina a máxima velocidade Para entregar esa Esa enerxía a rede E aí empezan a cobrar outra cousa a maiores uh -huh. Cobran por producir que, que o que se está a facer agora Por eso o pero, precio ha subido estos días No, xa se facía antes Pero o 4 de dezembro os centrales non entraron Porque estaban apagadas de todo E cando un ciclo está apagado de todo Falle falta máis de dúas horas para poniéndose a rexe En dezembro ou agora? En decembro. Agora non sabemos Eu un moito metendo que tamén a cousa pasa por aí e pasa por aí porque, como dixía ao principio decir, a transición non se produxo tampoco no sistema de transporte de electricidade vimos nun sistema onde habría grandes centrales de producción grandes autoestradas de electricidade que comunicaban as centrales de producción cos centros de consumo, que son as grandes vilas as grandes cidades e ora temos un sistema moito máis atomizado Eu cando dicían que, que o apagón produciran dúas plantas solares e pera dúas plantas solares canto suman 20 megavatios e iso non é nada é imposible que produciran o apagón temos muitísima planta solar nos urdespaña. Bueno, se Manuel sabíamos que este programa non nos iba a chegar <ríe> para falar de todo, <ríe> el menos cando metemos este asunto do do apagón, sí. ¿no? Eh, nos quedan 2 minutos para para pechar, no sé si alguien quere aprovechar medio minuto. Claro. Pois, pues, entón nos queda dar as gracias ou outra vez a José Manuel e mais a, a Fernando, o esforzo que que fixeron por vir ao sea, estudio de Radio Filipina, emisora libre e comunitaria. Y, no sé, a toda a audiencia a daros as grazas tamén por estar aí, estaremos o, o próximo martes con outro programa espero que igual de interesante máis o veo difícil que que o deose moitas grazas e boas tardes a, a, vos. a todos Foi o faladoiro. A vindeira semana, máis conversa, máis debate. Un programa do colectivo O País na Filispín. A radio de aquí.